قرار مختر مولد ان کو دو مولانا بل باری سید دو رای تفسیر قرآن دا اونچاس نمبر کیسد چپو توپا اے ماحلات رجزی مسجد کی بچبیس چیئے دوزار نو کی شور ہے تدید ملایدو پتر سات ای سنت کے سات سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمت لازان از دیمین چور جنگیر اروسوازی روپرائیٹر انواشیر توہید نمبر زیلو بسم الله الرحمن الرحيم ربي سجد노 اعزمار ابجيل احبوا اليا در خدمت متا مما ده غ غنا يا دون نيچ ديمار ابلي اليا غيتا والا تصرفانني کتوانله زمانه که دهنا مکر فریب ده نه اسبو اليهنا زب ميلانكم نيتا فاكم من الجاهلين و شنبده جاهلاننا بيام محتاج دي الله تا وي فستجاب له قبل کیا وکړه ده ده پارا ربو رب ده نوایا د دنا مکرو فریب دې خوزو انه هو سميع العليم لكن الله دې اوريدن کې او سم ثم بدلهم بیا, خی... بیا حکمت ښه راشه دایته مم بعد اماره اول آیات پس د دې نه چویلي دې نخ دې پاکيت د يوسف عليه السلام لا يسجننه چې جیل دوا چیدتا دل راه حتا هين درې وخته پوري یا ان لایس جنن نو جیل دوا چیدتا جیل دوا چیدل را حتا هندریو وخت دا کله یوسف علی السلام جیل تو یا الله ما ال سی رحمہ الله وی چا کم عامل د جیلو هغه تی یا فتا لوست تا تو خلیت سبیل کا خپل وسو تا کډین ما بت آزاد کړی پر خدای به می ولکن احسن جوار کا فکن فی ای بیوت السجن شئتا وای بس نوې جل په کومه کوټه کې چې دی خو هې کې یا تا ته بس تکلیف نه ایسته بس ډېر خیال ساتم دې دوی او عزت دا الله د بول عزت د طرفه دا, دا کوی نه راویسو وزیر کوي راووسو د وزیر د کور جیل دلړ خو په جیل کې دی عزت مند نه وتعز من تشاؤ وتذل من فشاءو بيدیک الخير سوق په جیل کې عزت مند نو سوق په کور کې ذریلا دا قدرت دا الله دی ودخل ما هو سجنا فدعان دنه شوله د سره د دېسانو وم حالت دوا کین دنه شوله د سره اس سنجنا جیلدا فتا یانی دو ځوانان دا مطلب نه دي چګینی بس به عینی په دکټین کې لړل خو بس د سره جیل کې ملګری شو یاد درنه مخ دلی دی یار وسو قال احدهما او یو په دیکی انی زجیم ارانی بنم خبلدان دان آسر خمرن چنه جوړم شراب خو بنم چې شراب نه جوړم وقال الاخر او دی inni arani zawina khubzan ahmilu fawqa ra'si khubzan jama chezaport taqam dagh pala sar da pasa do dai wa sar me do dai par tadash karai das sar da pasa me do dai par tadini ta kul tayrum minhu khurima raghanda gina nabina betawiglih mungla khabar ra ka haqiqat da khub inna nara ka min al muhsinin mung winu ta لا یادی کومه تو عامن نه راغلی نه به راض تاسو ته خوراکه تر دکانې چې در کولی شي تاسوله الله قَبْلَ وکومه مګما به خبر در کړی تاسوه به تعویللي په تابیر د دیخوابه قبل لا یادکومه مخکې او, او داسې چې کمطبییر وا غروو تقببر پ نه دا تعبیر د خوونو مما ما د هغه علمونه دي علمن ربي جما ته خدلي دي رب زمان او دای ولی د دی وجه صدا و انی ترکتو من قوم و جیدادا جما پره خدید دین د هغه قوم لا یؤمنون بالله چی ایمان نه لري په الله رب ولي زتو او هم بیل اخرت هم کافرون او د دی د اخرت باندې انکاریان امام قرطبی رحمه الله وای ان الله خاصهو بهدا العلم لانه ترك ملت قوم لا يؤمنون بالله و یوسف علیه, دی علیه السلام پدی خبره ک ډیر زیات سختو او دا د خبره تحفه و د یوسف علی السلام ته چې د خوب تعبیر و تفسیر ملاوه وای پدی چې هغه د کوم خبره نه منم دی شرکیات کې یا د شرک نه ذهن می پاک دنو به خبرو پویږم و تبعه ملت ابای او ما تا بیداریکل دا د مجددین د مشران خبرو ابراهيم او اساګ او يعقوب ابراهيم عليه السلام اساګ عليه السلام او يعقوب عليه السلام به مشران مخود پټه بنا خبر نه دا ما كان لنا ندي جائز زمون لپاره انو شر غب الله مین شين تشریک جوړ کو د الله سره سه زالک من فضل الله علينا بعد فضل الله پمغا یعنی داد الله پمغ له احسان دي چې موږ اي وحدين ګرځولیو دا اسدالماهدهین داټه کې په خلکو بدلګي ذالک من فضل الله علینا دغه فضل د الله په مونږه پالن ناس په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلکو نه شکر نادا کوي د نعمتونو او د الله نعمت شکریا دادا چې دا غو عبادت دی وکړئ نوست یا صاحبای سجنی ای دما د جیل ملګرو یا صاحبای سجنی ای د جیل دو ملګرو یعنی جل کیو سر ملگری ہوں شیع گانو وی چه ابو بکری صدیقو دپارا چه با قرآن کې کم لفظ استعمال شوئے و از قال لے صاحبی و ای کالا چه بغار کی دو کسانو نو از قال لے صاحبی ہی کالا چه خوال ملگری تو و ای ملګری سره دا ضروری خونا دا چاہ دی مسلمانی لکه د یوسف علیہ السلام دادو کسانو نو دې لیکو په سترګونو چې ګور نه یوسف علی السلام دا نوې چې او زم ما د دین ولګرو یا صاحب سجني اې د جیل ملګرو هغه خو صفات کې ویل دي چې جیل کې سره بلګرو دین کې نو او دې لیکو چې قرآن وې انسال لساهبهه کله چې خپل ملګری دا لساهب الغار ته نوې د صاحب الغار ته نوې بل کوی اسکل ل صاحب یا لان کې د غار تذکرې کړې ده ثانی اسنینی ازهما فی الغار غار کې دن دی دواله او دوک اسامی وکال ل صاحب صاحب د چا د غار نه صاحب د پیغمبر دی نو یوسف علی السلام هغه د جیل دی ملګرو ته وی اربابم تفریقون خیرن آیا خدایان جدا جدا د جدا جدا مصیبت او د جدا جدا حاجت لپاره خيرون داغور دی ام الله اوک الله الواحد یاو دی القهار او زور ور یو الله د هر یو عبادت ته پاره او د هر مشکل له حل کولو ته پاره خده او کنه جدا جدا خدایان ما تعبودون من دونیه تاسو عبادت نو کوئی سیوا د الله نه الا اسماءن ما ګرځو ته شنو مون نو ان د تاسو جوی دا کې یوه کې داته شنو مون دی حقیقت سره هیڅ تعلق نشته او دیم دا دا چ سمیت موها انتم ی خودی دیدان مونتاسو فابا حکم مشران استادسو ما انزل الله بها من سلطان نظر علی کله الله په دې باندې د دا نمونه خدای زهینی الله کله ویلی داشل کذیب اوا دین او دا چینه نو د بادو سیموار دین او دې دی ته خو یو دې ته دې او دې نه نه کو دا مندانې او دې ته مقدمه یو دې ته محبت او دې ته خزین ها دې بچو او د امنیا او د محبت او د د دشمنی د ختمولو د په ملک د برکت را او صف خدای یقینو کدی یو یو له جدا جدا مقرر دي ده دا کار کوي ده دا کار کوي هغه دوی سړی تشنه نمونه دي نور حقیقت نشته او دا نمونهم چای خدای دی خدای لیدیو ان احساس او بلارانی خیدي تا او سا مشرانې خیدي دا سه دلیل هو نه الله من سلطان نظر علی الله په دې دلیل په خوانه دا خبره را روانه ده چې په باب دا عقیده کې به دلیل اږی ځای کا تړي وي حکم د قران مجید وي حکم د آسماني کتابي او یا حدیث متواتر وي په دې باندې دا د دې زماني ها اهل اله لم په دې باندې هم نه پوئږي که پوئږي به نو د زده دو دینات دوو جنس تر کې پټی کړي انل حکم اله ل لله اختیار او فیصله مگر یې کېواز ده الله رب فیصلہ کا تکوینی او کا فی... فیصلی فیصلی وی او که تشریعی وی دغړې قسمه فیصلې ده الله لاس کې دي نو الله سه حکم کړي وی فیصلیہ اوم اللہ ده او امره الله حکم کړي وی الله تعبود چه عبادت مونږ کوي تاسو الا ایا او مگر دکې والله ذالک الدین القیمه دا دین مزبوط ولکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر ذ خلکو نه یا صاحب ای سجنی اوس د خو تعبیر و مسالې ته په مختصره الفاظو کې جامع مسله ذکر کړه چې ګوره د عبادت لایک الله دی تاسو یې چې عبادت کوي نه د عبادت لایک نه دی او کته سوای چې دا کوي واغه کوي نه دا تاسو چې دنو صرف په ذهن کې او خبره ناشه ده تاسو مشرانو کې څه جوړی کړي دي تاسو جوړی کړي دي نور الله حسن دی ویلي دی بارکين ویا صاحبای سېجنې دې ظلمل ګرو اما حدکما هر چې ده یو په تاسو کې ې به و خامران س به په خپل مالک باندې شراب دا یو بهاعزادیې او په خپله ډیټای به لږي د دی دواړه د ژیل ته د تو وااک سوه پهله ماې کرکي د بایا دشمرانو هغې دی لررکول غواړي وسه چل به کوو و به ظاهر بهله ختم ب زهر ظاهر ورکو څنګه نور خصڅوک نهشي ووررکلی او چې داڅوکله خوراک ووررکي د له به ورکو د ذاړه غټې شوت له ورکو. یا وډړای وډون ګو او یو چې دنب وبوړلې سا کیو دړ به سيغه ستني خو د دې ساکی په زګړې کې را هم راغله دې نه را یي سولہ بچا نه وجنوي نو دې ځخنه چې مخ دې بولوي ما چې بي سيغه ست دې شوت مېغه ست ده سبا کومې هغه ټولې دي باچا لچ دې تلې دي ورآ کې وړې دې صدا ساکی دې باچا دوی باچا د اړډای مخه په دې زهر داده چې کوم د سکلو سيزونه راوډي ني دې کوم اچا یو هویدا بس جل کی خو راکو ویدی سره برسو ګورو ا ډېر یو کې دا ځوړ جل تبو ځایږي تحقیق دپاره لړل جل تا خوب خوب ولیدو چې خوب ولیدو نو تعبیر ول یوسف علی السلام را وېسه اګه کم سړی چې خوب دی چې شراب بنه چړوما بے باپ پاک ثابتیږي او زیبا واپس په خپل ډوټای لګی و امل هر چې دابلې فیسلبو نو بسلیب کړي شي په دا کللو تیروو خوری به مارغانان م راسی د سرته نه به په سولکړی چې ارغان بهې د سر نهز غخوري اول امرلهزیفی تفتیان هصله د ده کار چې تاسو سوهغې کته پوس کوئ وقال لله زی نه هغه کسته چې کومانو نه جنمن همه چې دی د ننجات منون کې په دی دوړو کې اوسکونی یاد کمه هن دربګ د سخا مخپل مالک څخه یا مطلب داما ماته ده ته کوم مسله وکړه د دې بادشاہ تورې سو چې ورته دا تاسو د چا عبادت کوي په غلطه تر او دا وتو چې دل کې اوسړې دوه س خبرې کینې دې کې ده هغه مقصد د دعوت رسولو چې دا مسله بادشاہ تورې شي او یا مطلب دا اسکورنی یاد کما این در د خپل مالک څخه وتو چې دل دې اوسړې بو تولې دي ګناي سره جوړو می سره انو دا سړی چې واپس راغی ته هله جیل ناراضه او خوشاله شي چې فأنزعوا الشیطانوا هیر کد ددنه شیطان ذکر ربہی یاد ول خپل رب ته د یوسف علی السلام یاد خپل دی مالک ته د یوسف علی السلام فلبسا نو وخت تیر کو یوسف علی السلام په سجنی کې په دې جیل کې بزاسینی نہ سوکلنا یو سوکلنی تیر کړه د بزاء اطلق د دریو نه ترنه پوری کیږي بهر حال پدیمز مز مز کی Jesus کلو نو هغه په جیل کې تیر شو وکال الملیکو دا ثم حال د یوسف السلام به راوتو اسباب جوړیږي بادشاہ خو بلی دا تعبیر د کو چا لا تعبیر دی دغه سړی و هو یې جیل کې او سړی دې چا تعبیر نو وباسي زم اور پسې وکال الملیکو اے بادشاہ انی ارى سباب قراتن ما اولی انی ارى زبینم پا خوب سبا بکرات و آگان سمان سربی یا <تصفح> کل هن چخوری دی لرا سبا نعجافن اوو تپی و سبا سنبلات خزرین او امیلی دل وو گشن پا نور یا بسات اوچا و آگانی می اولی دی چه تپی پر اپاسی دی دا و وڑا یو خوری او, او دیخو امی ووو کی اولی دل چشن دی او و اوچون ا هغه اوچ د دې تاوشو او تاو شم سر ځان سره یا یوالماله او اې زما د اې زما سردارانو افټونی مال خبر راکئ په رؤیاه فبارد خوب زما کین ان کنتم للرؤیا تعبرون ته تاسو چې د خوب تعبیر و باسي څنګه چللې قالونه دیوته جواب کی وی اس غاس واحلامن د دې ګډوډ خوبونه د خوب تعبیر نو ورځی کنه هر هغه خو بیا مې اقرار وکړنه چې ګډ وډ خو بوندي تعبیر نه وباسو هدا زمانه اخبار کې بیلګري خو خدای یقین وکړي چې دا سه غلط غلط تعبیرات وباسي صفاب علي او صحوب تعبیر ذکر یا دا شبته نه ني خبر خو چل بې تا خوب لیدلې ده بسو امید ده ان شاء چې دا کم کار راځي کړی دا هغه بزور ترزر اثر تشي خو ته د فلنکي درود وایا او ته دومره خیرات وکړه بس بدایو مصیبت را روان ده بللریشین خدای افلانکه وظیفه وکا ادرو دوایا بل بخوب لیدله ير تعالی پتاسه پریشانی را روانه ده نقش سلیمانی بدله درولې ګم نقش سلیمانی ده پرهدیه راولین غتو بیا په دنیا په بلخند کې تاسو کې چې راغی تهفقه هدیه سمرا ده بیا ته هدیه شریفہ ووی قیمته متنووی زګه بریکم د دې زماري غډر لېچا بیا د د د ګډ فما پهمااح او نمونګه ب تعویلليلهحللاې په تابیر د ګړو وړو خوبو به عالی می نه پودون کې او قاللله نه جامن همما او ایغاکس مندلو جااتې منندلو د دواړو کسانونه او دکه او یاد شو یوسفل <سؤال> سلام <سؤال> بعد د اومتن بس د زمان نه بس دثقت نه و انا وکمې طویلې زبه خبر کم تاسو په تابیر د دی خوب په سیون نه اوولګی په یو خاصې نخی نو دې راغې د بادشاہ د طرفه بنغه او یوسف عليه السلام څنګه یوسف عليه السلام نو د خوب ته پوس کین یوسف او ای یوسف ا کو صدیق او ای ډېره رښتینیا حفتنا فی سبب قراتن خبر را کومل را په بارد وګاګانو سیمانند سربو کی یا کلਹੁنا چفری دیلرا سبون ایجافن وټه پی و سبع سمبلاتن خبر راک په بارد وو وګو خضرند شنو کی او خړایا بساتن او د نور او کی لعل ارجو ال الناس دیده پاره چا پسل شم خلق تا لعلهم يعلمون دیده پاره چ دی پوشی استه په قدر قال او دید یوسف علی السلام تزرعون سبع سنینا تاسبا کروند کوی او قال دا ابندخ تل عاده موافقه او دا ابا معنا پر لپسین دا و قال بکروند کوی خفس البم کی او پکار دله سینی مستیمه کوي او فما حصتم دوت چلخی فما حصدتم مهرجلو کوي وازرونه پرېداغي لرا په سمبلی په وګو داږي کې الا قليلا مما تاكلونا مگر لگا عاي چ تاسو خړي یعنی چې کم خړي هغه تروباس هي او زيادتي په وګو کې پرېدې زګا چې بړي باندې ګړ مون نه لګي بیا بس چلی او سمياتي مم با دي زاليك بیا برا شرو صد دين نصبون شدادون وکولنا سخت يا او بوخره تاسو په دی کې یا کول نه او بوخري یا کلونه یعنی تاسو په دی وو کولونه کې اوخره ما غاس قدم تم لهونه چې تاسو مخ کې جمع کړي د دې لپاره یعنی دا وو کالو ستاک با تاسو په دی وو کالو دو ته په کار راځي الا قليلا مما تحسنون مگر لګا چې تاسو د توخم نه پاره یې دای صرف به بچي نو یې سمعاتي من بعد ذاليك یا برابرشی بس زدینا عامن یو کال فيه يغاس الناس جبدی کہوا با باران کولی سی په خلکو ففيه یاسرنا پدی کبدین چولی شراب می وی بن چولی یو شراب بت جولی تعبیر دو خوب یوسف علی السلام و است دسળે بمن دراغه بادشاہ ته خوب وین چا خداسی یو یادہ دو خوب ګر ډیر رشتینې ددا تعبیر ډیر رشتینې ما ل تعبیر سهو هزار آزاد چوی موی اچھا دا لا خور دی قیمتی سړی وی قال الملک اوه بچا او تو نه بهرا ولا ما تداسلی وی فلمما جاء الرسول هرګله چراغ د استادې ته بچا د طرف استاد راغی چې وی بچا دی غوړی قال انه وی یوسف او وی د یوسف علی السلام ارجع الی ربک واپس لرښ خپل ملک دا فساله دا غنه تبوسکا ما بال النسوه التی سده حالت ده واخجو قطوان ايديهن چې پریګلوه الله سونه چې لاسونه کټ کډو د دینه تاسو کا چې حاله سو وجه سو دا غور یوسف علی السلام ډیر خويره خبره کړی یوسف علی السلام مته یی بادخانه تاسو کې د زلیخې په ماکم الزام لگولو دا غی لومبه صفایي کوو بیا پرزر ازم وینا اګه لاسونه چې کټ کډو واخزر او غړه تاسو کې چې چل سو دا یوسف علی سره د پابقیت گواہي ني چاغی ټول په مخ کې زولې ویلو چې أنا راوځم فص تاسما د مطالبه کړي وا او د ځا د ما مطالبه کړي او د ځان بچ ساتلې نو با چاولګیدو او حدیث کې راځي د یوسف علی السلام خپل سوچو د نبی علی السلام خپل سوچو حدیث کې راځي نبی علیه السلام سلام لولا بس تو په سجنی ما لبي سي يوسف لا عجبت کله یوسف علی السلام مر زمانه په جیل کې ماته رکړوه او بیا را پسه سازره خلوی زبو سره دغه ستلو مو دی د یوسف علی السلام سوچ داو چې دم به زما پاکی بیان شي بهر په ما چې کم الزام د خلکو ذهن کې ناشته چې دا لري شي نو زبرستو دعوت بیان شروع کوم به خلک مني او کداغه سره لړما خلک دا خواغه سره دی جیل ته تلو په دې الزام تلو نبی صلی الله علیه وسلم د پاکیت تذکرہ کوله خلکو ته پاکی خو دلاله بادشاہ ته پاکی ښکارا کوله خپلای نو نبی علیہ السلام ډیر هې رسنا کو په دعوت باندې نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زکه د خبره کړیو چې ما بده دای قبول تیار کړیو نو بادشاہ ولګیدو وای ما بال فسل هو تبوس کتم ما بال النسوت اللاتی سوحالک داو اخذو قطوان ایدیهن چې پری کړول اسو نخبل ان ربیبيې کې د هنناالم زمارب د په مکر د پویا قالان د چا اخزی را غونډ کړي د ماخ بکنا سر د حال ستاسو زراوتتون نه یوصفه کله چې داسوو مطالبه وکړه د یو سفل اسلام نه نفسې د نغ کول نه او د الله پاې د الله لهمالم نالی منسو مږ خبر پبانې د هبه او یې د یصبحباره کې سخیاللي. تاسو ج لاسونه پریړو نو نه چاو. وې زمونږه جوړمودته نه وو دوی بالکل پاک دي حالت امرات العزیز او خزاد عزیز الان اس خصص الحق کوه ګاره شه کو او هی بیر سره سې جلو کو او خواسي په تا ولا کیدا ندیم سر روعت کو انرا وتوه النفسه ان ما دنه مطالبه کړو د نفس ده او انه له من الصادقین او دې درشتینونه دي ډېر احتیاوې چې مرز زماو ذالک لیا لما انی لم اخنہو بالغیب ذالکا دا اقرار پخپل گناہ ذککم لیا لما چی پو وشید یوسف علیہ السلام انی لم اخنہو چې ما دده سره خیانت نو کڑے بالغیب پو وقت نشوالی دده کې یعنی پشی شامی بیاور پسی بد ندیوی لین ان الله لا یهدی کئی دل خائنین او اللہ نسمی او نکامیابی مکر و فریب دا خیانت گرو دا وینا دو باز ویدا بنا د یوسف علی السلام د خدا غلطه ده یوسف علی السلام خلا تر سره غل نه دی جیل کې دی تا خو بچا د خودو نه صفای غوړي ما او برئ نفسي ز باقیون بیانم د خپل نفس ځان نپاو پاو کوم ان النفسه بهشکه نفس ل اماره تم بالسوی بیر حکم کوونکې د پدای دی الا ما رحم ربی مگر هاغه سوک تب رحم کی با غرب زما ان ربی بهشکه زما رب, رب, رب غفور بخن کې دی رحیم و مهربان خاز باقی بیان کړ د یوسف علی السلام یوسف علی السلام به جې لراوته بادشاہ صحراغه او د وزیر شو وکال الملك اوه بادشاہ او تون به راولې ما ته د اصلې استخلص هو جز خالص کم دلرا لنفسي د بار د اختلدان دا ډېر دا د دا دی عزت دا او کرام خاز خبره وزیر تا او بادشاہ تا چې سوق نس نو د چا کله هو نو مشری کی ځان سره ور یره دا ډېر خوخ زما ډیر خو یار دی. او ډیر زمما اعتمادي سره دي هغه مشير کې ده ځان سره بیا با بادشاہ دې باز خالص کوم خپل ځان لا دا زمما مشيري او سوده ولور کوم فلما ارکلا کلمه چې خبره کړې دې یوسف عليه السلام سره یا یوسف عليه السلام د سره خبرې وکړي زمير د فاعل په دې کې اړيو ته جراجي شي دوه لاره اغلی خبرې وکړي <تصف> قالا نو وې دې یوسف علیہ السلام تا خبری چی واوری دی اگر دیر خیدی اینکا یکی ننطا علیو منان رزی لدین آزمونگ سرا مکینون دا مرتبی والی امینون امانت داری مانداد دا دا استامنگ تا د امانت پتولا کی دا چه تا ایماندار امانت دار سڑی او دا دیر لی مرتبی خواب اندی نویزه تالا سو احدا در کما احدا خو اغور کرا خو بازی خلق بیایو بلا کسا کئی یوسف علیه السلام روو تو احداو تو ملاو شا اقا عزیزی مصر چپاو اقا تلو بلی دنیا تا کنن شهر خاموشات تلو مرو بیا و دا زلیخا دی توبه و وستوی توبه چوی ستا دا بیزوانا شا اقا بید یوسف علیه السلام سر نکاو شا تمگه استاز دی آقاوی وی یوسف علیه السلام تا زلیخا پا نکاو کئی دا سی خزاوی تلک زن سر سو جو که جستاز هنمانی دا سی کتابي اونځني ټول معلومی صرف د یو سړي سره غي په کومره کې بند کمرې کې صرف خبره یې تري کړي ورته دې سړي سره نو ایتوبدا پنيکا اخلي وی غي دا خبرې مکړي دي چې له وځي جوړ کړي دي به خزر اغوښتې دي چې سې کړي دي وڅو کړي نو اغوښتانه شلو لي دي دا سه خدو یې سو پنيکا اخلي بيادا ته پیغمبر ته پنيکا کوي دا غلط ده کوي قال جالني او یوسف علی السلام مقرر کما په خزانو د زمکی انی حفیظ علیم زېمه حفاظت کوونکې او پویا د پدی پوئې کما حفاظت کوونکې مېم کذ وکذل کدا غشان مکنالیوسف ا زای ورکم یوسف علی السلام لا فلاردې پزمک کې پدې زمکده مې سر کې کی. یتبو او منها زاینی سدین احی سو یشاو چت جده خوخی نصیب برحمتنا منشاو مونږه رسول خپل مهربانی چاته جو غاړو والله نوځ او او مونږ نهځای کوو اجرل مخسیې نه جردنې کاو والله اجرله خیرته خیرون اجر د خرت د ډیرر غه للهې ناممنو د پااره دوه کسانو چې ایمانې راړو په کانو یتتهکوونه او د دنا فرمانې دا لا نه جه خوا یصفف د دی کې واارت حافف دی چې یصفف اسلام وزیر شو باشا ایمان راړه یوسف علیہ السلام مساله امناله یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم پر سترګو کې ډېر اعتمادي شو هغه وو کړه د قربانۍ ته شو او برسې ته څل۳ وروشه چا پیره ملکونو ته اثر ورسیدو رو رو ځی ته دی چې له جاسره کوم څاګو ختم شو په عالم کې خبره خورشه چې مصر کې یو بادشاہ دی یو وزیر دی او ستاد جما کړه د ډیر چاتو او هغه په مناسب قیمت باندې غلا ور کوي نو خلکو به یې به راړل او غلبه وړل دا یعقوب علی السلام وطن تا کنان تا اوم د دې اثر رسیدلو هغه باندې لوګه هغه ته پاتول کې دا نو یوسف علی السلام لسورن را روان دي بهاره تړللې رااله دی یوسف علی السلام خاتم وجاء اخوته یوسف رااله روان دی یوسف فدخلوا عليه داخل جو البدي يوسف عليه السلام فعرفهم يوسف عليه السلام وبي جن دلئی هم له منکرون او دیناش نا غنون کړي دي یوسف عليه السلام لا د یوسف عليه السلام ن پی جن دی ولما جهزهم بجهازهم هر کلی تیار کړي د پر سامان د دای قالن او یوسف عليه السلام قوتوني با خلکم را ولما تخبلرور من ابيکم جس تاسو د پلار ندی او د مور هم ندی بې یو د خبرې کړي د نه یې یوسف علی السلام دی ګور زموږ یو بل رورم دی داغه د پاره باندې هغه خو هغه یې نه قانون زموږ داري چې کم سړی راغلی دا پسر باندې یو بار ورته و او هغه ته یې چې ګور هغه رور ځان سره راولای حالات روانه آیا تاسو نه ویني انی او فیل کېلا چې زبر اور کوم به معنی انا خیرل منزلین زهم به تر دم مستیا ورته وونکو نه يرحمل مستیان ورکوما د ابراهیم علی السلام ف ويا ذاتي ګوروي زه خو سره یم اغه ګورځ بیا سختوم یم فئن لم تعطوني به تتا سوران او سما ددارو رخل فلا کېل لکم ایندی نبئس تاسو د پاره ایمان زما سره فلا کېل لکم نبئ ایمان تاسو د پاره ایندی زما سره ولا تغربون او نبران نزدیکی ګیماتا دا ولي وی دا څنګه وی ته تاسو بدروغ ویلی چې زمونبل رور دی د کبل رور عمران او سنت رسول الله غل نظر کوم دا ډېر ترغیب دی چې دې مجبورشي را راو نی پدې اعتراض دی هغه دا راستوم ذکر گئی هو کې دې به مې ذهن نوتې یوسف علی السلام ضرور راو غوhto به د ل د کیسار ک خو پتو چې زم ما فلر بې دردېږي دا کار یوسف علی السلام و لیکو علما ذکر کوي دا ټوله وحي ود الله د طرفه بس یوسف علی السلام دا حکم تابع الله وتعالو جدا سبकाई دی دی سارولو چلم تو خود دی حکمت او راز سو حکمت او راز پکیداو چې یعقوب علی السلام امتحان نور زیات شي چې مقام معتبی الله تعالی او اوجه ته شي بس دا راز پکین او دا الله دی حکمتونو او رازونو انسان نه خبري نور وب پکې غن رازونو قانون دیوی سانو را ودانو زروی چې پچل ول بو غاړو دلرا ابا او د پلار ددنه انله فاونونه اویمون کوون کې د خمهخ به کوو مجره یسببه کوي پهقاله لفتیانې جااللوو اووي سفل <سؤال> سلام خپلو خادمماننوته اجااللو ب ځته هم کې د دا کې مددي فیر حال په باونه دد کې دله هم يعرففونه د د پاه چېدي اوپیژې د له زن کللب اللهاهلیم کله چېاپس لډ چې خپلو کورنوته خپل دا ګاری صلی الله علیه و سلم علیکم پر صلوات و سلام دا په پته لګیدلې او پسو زریه باندې چې دا اوس ګم قیمت راوړل و نو ټول کور کې دیسره بدکه پاتو نورو سره څه شې نشتی نو دای کی خو دا تاسو سامانونه دا غي کین او حکیمه بچا د خپلو خپلوانو سره چې کله هغه به هتاه محتاج وي د خزانی نو سره امداد کول شي هغه سره احسان کول شي خپل ملګرو سره هم کول شي رکی فلم راجو الی بهم هر کله چې دوی واپس خپل بلار تا قالو نو دی یا بنا زمغه بلارا منی امنل کېلو من کلش زمغه پیمانا په دې روړ دواچینا فیر ارسل ملائکه انا ولیکن موږ سره ورورد نکتل ناقتل دی بیمان راړو انالهو له حافظون او یقینا یوم د دې فادت كون کی قالن او یوسف علی السلام یاکوب علی السلام هل امنکم ایزید بارو کوم بداسو حاله په بار د دکی کم کما منتکم الاخی مگر څنګه چې ما ایزید بار کړه بداسو باندې په بار د ورورد دکی من قبل مخه د دینا فالله خير حافظا اللہ دے ډیر بهتري په عزت کاونګه او هو ارحم الراحمین ادا اللہ دے ډیر رحم کاونګه ته ټول رحم کاون کو را مطلب څه دی فارجو ان ينعم علی ان ينعم علیه بحفظه ولایت مو علی مصیبت ای یعنی زله الله نتمکم چې په ما باندې به با انعام کئ د ته او په ما و کوم مصیبتونه نه جام کئ اپ نشته مخکې مې در باندې یقین نو وسندربان یقین نکوم یقین می په الله دی خو ها دم ردا جتا سو زموار ګرځوم د دې دغه حفاظت کوی ای ولما فتحو متاعهم هر کله چې پرانست سامان ده دی وجدو بزاتهم ردت اليهم وی مون د خپل قیمت کی واپس شو دی تا قالو نو دی یابانه زمون پلارا ما نه غی نور څه غواړو هاذه بزاتنا دا د قیمت زمونږه ردت الینا چې واپس کله شهید مونږ دا یا معنا دا دې معنا بغي مونږ نه غواړو مونږ نور څنګه غواړو چې دې دې مونږ سره نور مهسانو کی بس دا انسان کافری چې حاذی بځاعتونه ردتلینا او یا معنا دا معنا بغي مونږ نه پويګو حاذی بځاعتونه چې دالي قیمت زمونږه ردتلینا چې واپس کله شهید مونږ دا منګ د پاتنیشته چې دا چا واپس کړي دي چا نه دی واپس کړي او بس واپس شېدېنو او یوبل مت نبی ما نه وغي منګ سانه نه غواړم او منګ بیا ځو کنه بیا تا نه پیسې نه غواړم ولي هاذي بځاتنا د قیمت زمونږه ردت لهنا چې واپس کړي شېدې منګ تا وانا میر اهلنا غلبراړو منګ د خپل اهل لپاره تخبلو بچو د لپاره به اورړړو غلبراړو ونهفظوا خانه منګ به حفاظت کول خپل ورو وان ازادو کيلابایر زياد به کومغا بار ديو اوخه ذالک کيلون يسير داخه به بار لگاو یعنی دا اوس تمون کومراوله ده کنه دا هډر لکس تاک دی درنګ له بخلاسي هيا مطلب ده ارزالک کيلون يسير دا کا بار دي ډيره اسان موږ لسکا سه يسېزو دې برا سره لړشي څنګه نه هوندا وي قال ياکوب عليه السلام لن ارسله هيچري به ان ليگم دلرا ما کوم تاسو سره د اوتوننی ما کم منلله تر دی چرا کوئ پوښ کا سم پهونګله ل تتون نهنی بي چېې بره والی معتهله ح کوم مګ ک غېره وکړی شو په تاسو ټولو ټول را جریر پې د د پاتې کېدل ځمان پهلم مار کللاتهو چې د وررک د پلارله موسی کام کا سم خپل ې پلار وړمې پله کا سمکو کاان عاک سلام الله یقینا الله رب العزه علاما باغسان اكو چې موږ ایو اوکیلون زموږ ارده وکاله بیا ابنیه سما زامنو لا تدخلو من باب واحدین مدن کیږي دی دروازه نا ودخلو من اباب اب متفرقا ور دم شي د جدا جدا دروازه نا دا حکم اوت ولي کو الجمهور على انه خوف عليهم العين لجمالهم وجلالته امرهم ولم يأمرهم بالتفريق في الكره الاولى لانهم كانوا مجهولين في الكره الاولى فلعين حق عندنا تفسير مدارك اغه ذکر کین چې جمهور علما او مسلک دارین چې یعقوب علی السلام په دیدو بد نظر نه غورید او دای و چې په جدا جدا دروازو وردن نشي اسنه نظری شي او بیا وی فلعين حق د نظر لا جدل زمون پنيز باندې حق دي تفسيري مداري کوين دارنګ وي وفي قولاني امام رازي رحم الله عليه الاول پدې کې وي جو قولون ليډم به کولاري بیا وي وهو قول جمهور المفسرين و جمهور مفسرين قولاري انه خاف من العين عليهم چې يو عقباهله صلوات والسلام پدې د نظر نو يريده امام رازی رحمو اللہ زکر کئی او بیا دی باندی حوالی زکر کری دی زمگا دعیشات التوحید و, و سنت بهترین عالم حضرت شیخ القرآن مولانا الجبار سے پیلہام الرحمن کی حوالوار گئی و ایراجع الالجساس والقرتبی والتسہیل و ابی السعود والخازن و تنویر المقباس و روح المانی والعثمانی والمعارف والماجدی والمظہری و ابن طب نجرير والجواهر یعنی د ټولو تفسیرو کې وګورنه دا کوم مسلې ذکر کړی لا چې یاکوب علیه السلام په دې د بد نظر نه یریدو دا یو هاذا قول علماء امت ومذهب اهل سنت امام قرطبي رحمهم الله ای چې دا د امت د علماء او کول د مذهب اهل سنت والجماعت دی او د نظر لګې درنه انکار او یو کد انکرتهم طوائف من المبتدعاتین بے دتانو ده نظر لګیدونه امکار کړه دي وهم محجوجون بسنته و اجماع علماء هذه الامه دایبان د دلیل ولا شری په اجماع د امه او دارانګه په سنتو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دبل تفسیر حوالہ ذکر کئ قد انکر بعض المعتزله که ابي هاشم والبلخي ان للعين تاسیرا دسترکو د نظر لکی دونا انکار چکڑه دی وموتزلو کڑه دی او دو دی دا انکار وید دی بنا پسما ندا فی فقط سوار دفع ادلتی الكتابی والسنط بمجرد الاستبادات العقلیتی دی چی دو دین انکار کئی صرف دا آقل پداغ چی دسترکو نسی چل لی فدی کسی چل لی حالکا چل مال پری د پیغمبر علی السلام ویلی دی او د قران اشارات موجود دي نه بس خبره ختمه نه وای من کنه نه نظر لګیدل حق دي ال حدیثه ده جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نه بشمار حدیث دي خو علاینه حقون ده نظر لګیدل حق دي خدا هم ده چې ګینه ده هر چا اختیار کړي دی او بیا چې کم 58 گروبه سینو ده برابر شي نه ده ده چا اختیار کی نه او چولګیدل بچا باندې دبیا ده غده پاره پکار شدین نو کدار سلام معلومو چې دې چا نظر لګېدلې حدیث کې داغه د علاج طریقې را دي چې دا غا سړېبا چاردام کې ددې چاردام اوبا با په اولوخي کې جمع کړي شي او دا غا سړېبا د خپل پټنان د دننه طرف نه اوویني او دا غا اووبا په اولوخي کې جمع کړي شي او پاکه سړېبا د شا غاړې واړو لشي چې په چا نظر لګېدلو دا حدیث کې را دي هوس دې د پارا سپیلې کول د د پارا د کوسي هغه خسنې کوله څاپیا کی لږی کولو دا ناروا دی او ناجایزي دا نظر نه د حفاظت لپاره د قران مجید د آخري دري سورته نوویل دا علاج دی دعاګانویل نبی له صلوات و سلام با کله چینو سید مول او اعوذ بکلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه دا غسر کو نظر بعضونه یعنی با کیدا نبی له صلوات و سلام په پناه غوښتلینا نصیبې په دی باندې د مول روند به خو دعاګانې ویل حفاظت ته پرنه دی حفاظت لسیل گئی گاډه والی چا پلا به رسول انده کی لے بنگلا ب جوړه کی پاږه بچدانو کساب نه بچا خکر را واخلین دو هغه به بزران دي کی اوسوک به بزړه او سا کټوی رسول انده کی فصل یوشي د نظر نه په سبب کې ګډي به ب جوړه یاله ک په دې د نظر نه بچيږي د نظر نه د بچاو د پاره د قران او د سنت د بهرحال یعقوب علیہ السلام ځامنه کوي لا تدخلو من باب واحد مدنکیږي د یوې دروازې نه او یو بل راز او حکمت په ریکه داسې کرکایې چې په لومړي ځل دې تلو هوځانه پیژندل اوس چیزی نو محکم تلی دی او خلکو ته پته دا ده چې د اعلی سره لروندي نو اسنه خلکو سره حسد شروع کین چیرې د خوځمن خلک خلاص کړا نو تکلیف ولا نو مزګه هوتای پوجا جدا جدا دروازو ورنن شي وغلوو من نه باب متفرې کا ورتن نهشي د درواو جو جونا وما اوغنیان کوم ځ شم لري کوورې ستاسوونه من الله دغه مسیابق دله نه منشي نهشي ان حموننیشته اختیار الله ال الله مګ کېوااض الله دی لی تو کلدو الله با نما بر وسه کړی ده لی الله د ځانو سپارې او ځان ولما دخلوا دا, دا, دا چل خود جایز تدبیر خویا به بوس کې جدا بهار زی ملایسه بلبل شي مالا تعویذو کا یا را دا چل می دا چل می ده سړی پره د تا ویزونه ده به تا ویز پسیګرنی د پاګه صحیح تعویز کی چې د قران او سنتي پای کې علما اختلافات مونږ دانو چې ګینو ور نه جایز دی خو یو خداده کې چاله دی تعویز کو نه د تعویز زې ډیرانی بس د ډیران تر رسیدلی په دې مراد به هغه صحابه نه ای دنده چې اوسړې دې مسلمان پاکل روغ دې نارینه دې زنه نه ده د بالغې نه ده سندرې یا دول شي د دل ګمبلې یا شي خو د پیغمبر علي سلام سنت د مون نه شي یا دوله خدا سخه دې منغه خلقو کار مبارک رسول له بس قلم راثریب کې بروتیه کاغذ دې کې بروتی, بروتی. راضی ده چل نه تعویز اخلا پیغمبر دې سره شکرانه کیږي یا رب ستا سخه ده بادرې دوروبول سره روپو بوشل ورو بوته چالي الګا سمو ذو خایا قرآن پاک سوراتونه په پا ځان باندې هوا یا ایسې ومنشته نو دیمه ځان بنخلاصه یو ځان خلاصه اچا کور بار جوړ کړی نو دی اخوانه دا, دا غدا کیږي خبر بیا ها دجا یو سړی لري و نه دی هغه باندې څه تکلیف راځین هغه ویلې نشین د دم چول سوکین نو تابیس ماشوم دی او هغه باندې دلام ما جوړه سخته دینه نو تعویز ولاوکا خو هیڅ به ستاویز غاړه د ثرندول پیغمبر علی صلاتو والسلام وای من عللا ک شئن وکلی الیه چاته غاړه ته څه شی واچو نو دی غي تاسو پر له شي نو پکاره د دې یو سړی روغ رمټ دی د ځان نشه لګیدل اولی جوړه کړی ده دې ته د قرانه د سنت دمون دمونه وای کنه او ير پیرین دی او دا جادو دی په ځوم یو سړی دې د د سنت دمونه وای د خو لا به یې سنړه دي قرال به بیت لري کوي نبیلی سلام ماړو تعویز نه اچولی صاحبړو تعویز نه نو اچولی چې په دا قرآن, سنت دا دا دا قرآن دا دا دا او سنتي ځانونه د مول ځان نبی خلکو مړيګي ډېډي جوړي ګړيني بس آسانګاری مونږ ته تعویز غالي تواچو کدا ټول قرآن غالي تواچي الله دې نه بچکینی ایسوک د سره س ایسوک دنيشي بچکول آو کنه الله دې بچکینی په قرآن عملو کدا ټوله شفاء شفاره دا آسانګاری مونږ ته بس آیات لې غالي ته زړمتا ولما بخلوا من حیصا مرهم یول سمحال د دې ځنا د واکې د یوسف علی السلام ولما دخلو من حیص مرهم ابوهم هرګل چې دې ور داخلو شو یوسف علی السلام هرګل چې دې داخل شو د کم طرف نا چلي ته حکم کړه پلارد دئی نو ما یغنی انهم نو د یعقوب علی السلام لري ته اون کې من الله د تکلیف د الله نا منشین شې ای الا حاجتن مگر دا یو خوائش په نفس یعقوب په ثڑوی علی کې قزوہ ہا کی دای خکارہ کو پوره ک او پس انه لزو علم یکن به خاوند ایلم لما دلی وجنا علم نہ چمن غته خدنه کڑی وا مطلب سره د دې چدا کار کړو نو دای د جہل نو کړې سوفیانی سوری رحمہ الله وای من لا یعلم یعمل بما یعلم لا یکون عالم من و او دا رنګ وکا ما يعملون من علم لا عن جهل قران وای دپو اسړو یعقوب علی السلام چې کم کار کړو د علم پر نه کی د جہالت د جنې نو کړې یعنی دا هغه دا تدبیر خودل دیتا دا د علم خبرو د جہالت نه وان ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پویږي مالم تنزيل والا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نقل کئ ما الهم الله اولياءه والمشركون تصبذت الله كن اولياء تا كن دوستانو دا کمی خبره پټه ښکارا کوي کله کله الله پټه خبره ښکارا کوي ولما دخلوا هو ور الهام زل شيری اولياء ته الهام کوي انبيائه عليهم الصلاه والسلام ته وهم را لغي الهام همته کوي ولما دخلوا على يوسف هرګلا چې د داخل خپل يوسف عليه السلام ګورمنګ د الهام نه انکار نه کو الهام هر مؤمن بنده ته کیږي اوسوک په خپل الهام کلک شي اوسوک د شیطان په وسوسه اوړي هر مؤمن مسلمان ته الهام کیږي دی زړه خوږي وی فرښتنه ناسي شیطان هم ناسي فرښت ته خير الهام کوي شیطان وتوسوسیا کوي اوس د خپل طبيعت ده کړي د فرښتې په الهام عمل کوي کړي شیطان په ګناږي دی زړه کې تاسو سوچو کوي او خپل ژوند کوي چکهله یو ګناته مخا مخېګې نه دې سړی کې به دې راځي راځي راځي راځي او طرف نه بو وسوسه هم راځي سړی پری مړه تا نور کم خګارونه کړی دي نو دا ټیم کې کو اوستا کې صدقه وو نو فرښتې باغ الهام به تعمل کې دا الهام او کنه دې شیطان باغ خبره دې عمل کړو نو فرښتې الهام کړی دي ولما دخلوا علی یوسف هر کله چې دې داخل یوسف علی السلام اوا الین زایور غخلدان څخه نزدیک اخبل زانتا خاورور اخبل قالن اویو تیوسف علیہ السلام انی انا خوکا زستا روریم فلا تب دعیس تمغم جنکی جا بی ماکانو یا ملون پاگی چی دیسا ملون اکول دی جتالا کم تکلیف ذر کرده پاگی خپا کی گما فلم ما جہزا هم بی جہازہم رور و تیزا خونزم وی الله دیسارم اللہ و تچلو خود فلم ما ارکلا جہازہم چی تیارک دیده دی پارا بی جہاز جالا سکایتاکی خدا کا پیالا دو جام دو بو فی رحل اخیب بار درو رخ بلکی او دا قیمتی پیالا قیمتی جامو سم معزن معزنن بیا آوازو کوئی آواز کا ان کی ایتو هلعیرو اے کافلے والاو انکم لسارکونا تاسوی اغلاگر ویوسف علیہ السلام گور دا دروغوی ہیلے جوڑولا حالکا دا اللہ چل خول ویوسف علیہ السلام تا دی که دکار سده او انکم لسارکونا ت هغه غرونا یوسف علی السلام یې نو پټ کړې بلارنه هرڅ کړهغه هغه غرزه کوو چپټې کړه هرڅ یې دروغ به دینش نه وین نو یله یو رورخ به ګناه وکنه یو حکم اکثر لری دا لس غلاګرو نو ټوله د غلاګرو وی قالون دی واقبلوا علیهم اورا مخا مخسلدیدا دی دا سشیرو کاهای سمرو کړی دی قالون دی نفقد سوال ملکی روکا کړل مونږ بیا له بادشاہ پیمانا دا بادشاہ داک کئی اوشے دیں سوا و توموی سکایا و توموی او با بیم پا کس کلی او نا پا طول بیم پا دی باندی کهو ولی منو دا پاردہا چا جا بیم چرائیوڑا لدا حملو بائیرن بار دیو اوخ دی وانا بیم زائیم اوزد دیزی مواریم قالو ندی تالای کسم با اللہ لکد علم تم تاسخ پویا یای ما جئنا نیو راغلی منگا لی نفس دفل اردی فما کونا ساارقی نه او نو منګلاګر کالو نودوي فماجززا و سبوي سزا د هغې ه چې د چا سر غلاه وته انکن تمقازی بین کوی د روغجن قاللو نهد ووي جزا سزا د د غلابه منه هغهه وي او في راحللی چې موندله شغله دغ پهبار کې په هو نو د سزا د وي یعنی زمونږ خو قانون دا دی چې دغه غه د دغې سړی کړي دي. یو کال پورې وداغه غلامی کذالک انز الذالمین نو دراس سزا ورکو ظالمان ولا تعالی شروع سوا فبدا شروع کړ یوسف علی السلام فی اویهیم بسامانونو دای دای بسامانی شروع کړی هلکه یوسف علی السلام خو بخبلنا کول خو کوم یو کو ایدا پران زده نو زکه چې دنو زمیر د فاعل هغه ته راځی لري قبل وی اخی اخي مخکې د سامان درو رخبلنا ثم استخرجها غیر اوستا دغه پیاله او د جام من وی هاي اخي د بار ضرور خپلنا کذالک دغه شان کدن مونږ چلو خود یوسف علیہ السلام دا الله دا له ما یوسف علیہ السلام ته خدا دوی به بری کیاس کیاله که په بری کیاس نگیږي دوی د زکات په باره هیلې جوړی هغه په وخت مړی د دخل په باره هیلې جوړا کړی ها 300 روپې اوسه ته نازین ورستو پیسي بې اوسه بون بې اوس قرآن بھائی. دا چې یو ملاله ورګنو اکه یو چې بل ورګنو شلشه چې بل ورګنو دیرشي هاو چې سلی نو دواڅه و ادریسه و چې اخره کې د تراسینو جو سوره غاڼه نه سې پر دوره پیری هغه سر پڑھلې دا زي اچھی دا هیلہ دا چا کړ دا د چل چانو खोले انو قران ویلو نه سنت ویلو بل هیلہ کین سرمنه به مدرسې د غونډي کې غونډي کې طالب له ورګی دا تا مدرسې له ورګنو اخو د وې خو نه دی راکړي چې مدرسې له ورکانو هغه مدرسې ته وبخې داهلی ناروادی زان چلو نه جوړی او په دې قیاس کوي الله وی دا چل خما یوسف علی السلام ته تا خوله تاسو دا چل چا خوله دیه کذالکا کتن علی یوسف داس مونچلو خو د یوسف علی السلام دا ما کان نو یوسف علی السلام لیا خو ځاخه هو چی سار کله وي خپل رور په دین الملکی په قانون د بادشاہ کې الا ان انشاء الله مگر جو وخت الله نَرْفَاوَ من مَن شَاؤُ پورتکوم په درجو کې چال ارجو وړو افَوْكَ كُلِّ عِلْمٍ عَلِيمٌ اوشت دې پورتدار یو خواندای نه نا عليمون يو پويا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي فوق كل عالم عالم الى اين تهي العلم الى الله تعالى فان الله تعالى فوق كل عالم عالم التنزل وي يعني هر عالم د پاسه بل عالمي دغه د پاسه بلين تردی چې د دې ټول انتها علم د الله ته دی یعنی د دې ټول د پاسه عالم الله دی الله نذات علم ځانشته الله پاسه بوډه په پټو بخدارو قالو نو وی دی ان يسرق رونو جو قتل جسامان زمونږ ضرر د سامان نه د غلا شي نو قالو دی ان يسرق د غلا کړی فقط زرقه له له نو یقینا غلا کړی ورور دمن قبل مخکد دینه دې وي کړه غلا کړی خیر د دا د دای د مور د طرفه عادت دی بلروړو یوسف هغه غلا کړی په تهودنښت کنه چې یوسف سوق دی وې دا غلا د سوا رو پټول کې خپل خبره خو شبي رحمت عثماني څخه بګړی دا رحمه الله تعالی هغه بد دا دی الزامو څه اوسه له خبري جوړول چل نو ورته الزام یو لګاو او امام راضي رحمه الله وئی دارنگه تفسیری ماجدین عبدالمجید دریابادی رحمه الله هغه وئی دده د مور د طرفه کی کم نکاو هغه به د بوتان عبادت کو نو هغه میاو ته وئی د بوتان پټکا چون کن وسعو منوسیته سوکسویمنا ودا چتو غردو چې له دې نه منشی دیولګیدو پیغمبر د وڑوکالی نه پنټوری بوتان ماټی قبرونه نالای کنه دی عبادت زوین پر دی ورانی چه بغیر دے اللہ نہ دے بلی عبادت کی جی جو وسر چھنا ویلا کپرے خورے دی ولا کی دا غیر کڑو چہ دی اول نہ دی او دا فلا واقعہ دا کمیز دا چہ کر کیں دا کمزور واقعہ دا پدی علماء علماء پدی باند سندان کلام کیں چہ دا مضبوط خبر انا دا قالون دی وی یہ اسری کبل اکڑی فقط سرکا خلہو یقینا غلا کڑے اور اور ددا من قبل مخد دینہ فأثرى يوسف في نفسها قدکل دا خبر یوسف علی السلام خپل زړه کې ولهم یبدهاله لهم او ښکارا ننکل ویدہ قالن اوید وی یوسف علی السلام انتم شرم مكانا تاسو ډیر بدحال ولې یوسف علی السلام تاسو یې کوزين چروغ رمټ زی او حلانا خپل لارنم پټ کړم بیا په پیسو خرص او لګی الزام په مالګوی همیشه دپاره الزام چي لګي دا رزيله اوس پک سره لګي والله اعلم بما تصفون الله دې پویا باغې ته توصيب نه واي قالون اوديا ايها العزيز اي عزيز ان له ابا شيخان كبيرا د دې پلار د ډير بوډا فخذ احدا د پلار د ډير زيادت بوډا وي او په ډير مهند دې پريدا او مونګي او النساء فخذ احدا مكنه اوني سيوتن زمنګ نه د پځاي ان نهاک من المخصسینينمونږوینوته د ډیرروې قانونه ډې دير احسانات دی را سره کړي دي او داموککنه قالنو اوویی سفر اسلام معاض الله ځپناواړم دا اللهنا پهنا غړو دا الله نه اننا خوضا چې اوی سمونګه اللهمن سوا دغچانه بل لره وجدنا متطانه انده چې مونږونندلی د خبل ان عله ظالمون ین یوب مونږ په دغاه کې د ظالمانونه څه غل پریداو چې د چا په سړبمې پانسی برابرېږي نه غره انې څه نه دا څنګه کوم بلګې مونږ خو خپل غل بنسوي دولسه مهال د دې ځای نه شروع کیږي فلما سياسو منه هرګلا چې دې نه امید شو دي یوسف عليه السلام نه ډیر مینتونه وکړه ها غوي چې څه قانون دی راکېږي خلاصون دیاں ځان لګین اصل جرګه غونګي یوسف بس چل کو فلار قرانه قسمه غستې دي قال كبيرهم اوې مشرب دایتي الم تعلمو آیات سنې پویا ان اباکم جبلر استاسو کدا خذا علیکم موسکم من الله اغسل استاسو نه په قسم بنم الله ومن قبل مخک د دین ما فرطتم فی یوسف ها جتاسن نقصان کله په بار یوسف علی السلام کین یعنی مخکم یوزل در دوله دی دا دیم دل شوی د پلار مخه د بسنګزو اوې فلن ابرهلر دا چاره بزو جدا نشم د ملک د می سرنا حتا یا اذن لی ابي تردی چی اجازتو کی ما خپل ارجمه او یحکم الله لی یا الله فیصلو کی زمو بارک ی یابم ذل تصاوزین او یابم پلار را وغڑی او هو خیر الحاکمین دا الله له بهتر د فیصله کون کنا ارجو الی بكم و فصل الشيخ بل پلار صحا فقولون و توای یا ابانا از من ګپلار ان ابنک اثرک ستا زیغلا کړي دا داسنه وي چې زموږ روغلا کړي دا به دا بې د کسو اوواز پدې کېم دا وایي چې را دا پیغمبران ووتنه نه دې چارو نه ټوله پیغمبران پیغمبر غلا کوي پیغمبر الزام لګي بچا داخلي ګناهونه دي نو پیغمبران نه او مسلمانان و او زکرست بیا تو به اسلام او بلار دی بلار تو وایي ان وا ابنک سرا کا سادي زیغلا کړي دنو اما شاهدنا مونږ غواہی نه کوو الا بما علمنا مګر دا هغه چې موږ پیویا یو موږ د نورو په دنيشتې خو په دغلا سامان هغه سره وته نو واما كنا للغيب حافظ او نو یو موږ د پټو خبرو ساتونکي په پټو پیویم نو چیرې دا لا خړې داو کنه به بیا چې موږ خو زموږ خو کشره ورده موږ به د دې حفاظت ته خیال بم ساتو خو اوس په پټو بویدونکو خو نیو چې د پټ اخلاق کړي دا موږ نه پټه موږ د پاتانشته چې څنګه څنګه سره کړي دا او په دې چې دغلا سامان وسهره وس عال الَّتِي لتی تپو کدع کلی كُنَّا کو نافیا چې هممونږ الَّتِي کې كَافِلِي او د هوا کافلی واللوونه ااک بل نافیا چې راغلیمونږ باغې کې په ان له سعاد کوونه مونږ رنی نه چې یاکبل سلام ته خبر راغې قالان او یااکبل سلام بلسهولت لکوم انفسوکم ران بلکې خسته کړی تاسوته نفسونه ستاسو امران زړه خبره را یاد کړا یو ګورال ته مرسته را دوه کړل او دلته تم دا ولي وای الان کې دلته خدي رختیاوی خدي دوی بشر انسان عالم الغيب نو يعقوب عليه السلام ظاهري حالاتو دوی وکدل او فیصله وکړه نو باغی باندې کېاسو کې چا غړونبې کې دی غلط او دروغ ویلو قسم دروغ او سم دروغ وای وي فصبر جميل صبر کي استدامه کار دي اسالاو نزيد الله ايات یې نه دي هم جميعا یا امید د الله نه چرا بولی مات دایټول جمیعن به یو ځلین انه هو العلیم الحکیم یقینا د الله به پوهه حکمت علا فتو اللہ انهم مخیوالودینا وکال ای بیا اصفال یوسف هاي افسوسه به یوسف پس هاي افسوس د یوسف پسي اغه زول غمی بیا تازه شون نو غمت راجن زول غم سړی دره تازه کین و بی عزت عینا او کین شوی سرګید یعقوب علیہ السلام من الحزن فہو غزیم او دئ ډیر زیات غم جن مملوؤ مینه الحزن ممسک علیه لا یبسو مالم تنزیل معنی کئ چہ فہو غزیم او دئ ډیر دغدغم نا او اظهار غره چاhto نا کو جڑاو فریاد نه کو وی روناتاری نو جوړ کړي ډیر لوی غمو ته روغ رمټ ژوند دی زمن رکشو هوا غو لخطلو زمنو رکړو او بیام په غږی مخلوق ته فریاد مآده نه و علاوه ډیر غم جنونو هم انسان باندې راځي او غريوان شو لو مخ ټکو لو بل د جديونو کولو دا ناروا دیونه جایز ني قالو نو دیوته وی دي سامان اوتوي تلای کسم بالله تفتاه همیش بیت تذكر يوسفات يا ديب يوسف حتى تردي پوری تكون هارزان تشيبرن ذرو بیمار بشي او تكون من الهالکین یا شبت لو وفات کیدون کنا قالان ان یعقوب علیہ السلام انما اشکو بسین زختار کو مخبل درد و حزن یخبل غم الی الله الا تا و اعلموا ذ من الله اذا طرفذ اللہنا ما بها رسول تعالی منا چتصبن پی گئی هل یعقوب علیہ السلام خوبو خوب و الحمد الله واذا تسببذا دا ټول به الله را ولي خو په امتحان دی یا بنی ازحو ازما زمان لشی فتحسسوا میوسف طالاشوبه دیوسو فلی سلام فاخیه ضرور دیغه ولا تئ اسوم الروح اللهی منه امید کیږي در رحمت د الله رب ال عزتنا انه لا یئسوا یقینا نو امید کیږي من روح اللهی در رحمت د الله انا الا القوم الغافرون مگر وا قوم کافر مگر کافر کوم د الله د رحمت نه امید کیږي چې مسلمانان هغه نو امیدینه تهین بهر لازم حال دی دینه شروع کیږي ولمّا دخلوا عليه هر کلا چې دی داخل شو په یوسف علی السلام قالو نو دی په دې ځل چې دی آراله په دې ځل بیا رااله قالو نو دی ويا ایه الزیز